qué tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de retroevolución Como sempre, aquí en Radio Filispín Atraveso do 93.9 da FM de Cerrol E tamén Atraveso de Internet E tamén a Radio Dende a Comunidade de Valencia a TT radio emite o programa Como xa é habitual Imos a escomenzar cunha novidade Un tema que ainda só se pode escoitar e ver o vídeo en Youtube e que o tema, esta versión concretamente non, pero este tema sairá no próximo disco de Más Allá. decir nada máis que este Cenobia na súa soft version é un tema francamente precioso postpunk atmosférico como el es mesmo se definen e moitas veces é mellor falar cos propios músicos para saber como el es mesmo se definen e non andar indagando un mesmo é meter a pata. A verdade é que esa definición de post atmosférico creo que, máis que acertada, Kiko Lagos e Ignacio gomis fixeron xa no 2015 o primeiro álbum titulado Redox con unha portada estupenda de Aucalele e que sigue nas mesmas pautas dese post-pun atmosférico pero que realmente coido que mi lloraron no que na calidade de son e tamén e, como diría eu un pouco na composición ainda que Rebox a verdade que paga moita pena telo, xeco podes ter en físico porque senón tedes que ir a bath cam xa que a tirada de copias foi moi limitada e coido que esgotouse en calqueira caso Este cenovia de na súa versión Shoft, pois parece ser que en principio non vai a aparecer en formato físico e eh? máis adiante ao rematar o programa imos poñer a que sí que aparecerá na edición física do disco do novo disco de más allá que. Supoño que es o bordo mes de mayo ou un pouco máis adiante saída ao mercado. Sempre unha edicia ver que músicos se acercan ao programa para que se promocionen os seus temas. Xa sabemos que este un programa pequeniño pero a ilusión de poñer estes temas que coido que deberían de soar en moitísimas máis radios, en moitísimos máis programas importantes, máis que este, e de moita maior difusión, pois, por mágoa, non ocurre. Pero bueno, aquí estamos en retrovolución para poñer todas estas cousas que semella que pueden pasar desapercibidas e no deberían despasar Dai in bed, este era un tema dos franceses Frank, Just Frank, que aparecía no 2010 no seu álbum de Brutal Wave. Un dúo francés, este es Frank, Just Frank, que sorprenderon a moitos polo seu bo facer dentro da Cold Wave con claras reminiscencias ao post-punk dos oitenta e que pode verse as influencias claramente entre outros de Joy Division que tal vez foran os abandeidados dese movimento entre outros porque moitas veces un estilo, un movimento tampouco se pode distinguir a un so grupo pero está claro que Joy Division marcou Moitas diferenzas e para moitos tamén marcoulle a hora de facer a súa música. Estes franceses que, dende o 2010, pouco máis, publicaron ata o 2013, si xelos e pes, calqueira caso este de Brutal Wave, de Fran, Just Fran, o álbum este Dai In Bed, Morre na cama son francamente deses discos que un non se cansa de escoitar e que, coido como me pasa sempre, que deberían de ser moito máis coñecidos. ese Brutal Wave de Fran, Jazz Fran, estaba este Seraphine cantado en francés e que, como vedes, sigue a liña Cold Wave donde guitarras e caixas de ritmos primitivas xuntanse para facer tema tema pois, dentro desa onda escura, pero aínda así con moito sentimento uns franjas fran que eu descubín fai anos atraveso das redes, porque sinceramente agora mesmo é a única maneira de atopar cousas que non é que se xan só interesantes, senón que pois saibas que existen e que pode que se xan do teu interés. A verdade, como digo, é camín este álbume sorprendeume gratamente gustame moito e a verdade si que lembrame moito a ese son post-punk escuriño que había a principios dos oitenta unha gozada que a todos os que os gusten este tipo de sons ides a disfrutar é que xa non os coñecedes Thank mirando cara aos 80, para min, un dos grupos fundamentais da denominada movida madrileña, dentro desa onda que se chamou onda sinistra, onda siniestra, con esa new wave, ese son cold tamén, porque non decilo que o paso dos anos estaban os estupendos décima víctima o grupo hispano sueco que deixaron verdadeiras verdadeiras perdón alfallas dentro da música estatal este el signo de la cruz que viña dentro do EP con tres temas titulado tan lejos e que é francamente unha maravilla Estaba tamén o tema tan lejos unha canción que para min é do millor que se fixo na movida madrileña. Decima víctima ese, eses grupos de culto que sempre están a rescatarse cada certo tempo porque a súa discografía Eh, non moi longa, se si se quere, e eh, de é eh, un grupo de curta duración para os que os seguíamos por desgraza, pois deixou unha pegada bastante grande dentro dese son sinistros, desa new wave máis fría e, eh, como digo, sinistra e eh, que francamente o máis importante dei show estupendos temas Acaban décima víctima co EP de tres temas, tamén no ano 82, titulado El vacío. Este era o tema que daba título a o citado EP. Na onda, como digo, máis sinistra, máis fría, pero tamén con as letras melancólicas un tanto escuras e introspectivas. A verdade, como digo, décima víctima para min é deses grupos, xunto con derribos, áreas e algún máis, que tal vez moitas veces non soan excesivamente eh cando se fala da movida e falanse de outros que non é que estén mal, pero que parece que como digo, sempre están un pouco esquecidos nun segundo plano, xa que eh, a súa discografía curta o oh, non estar en activo, eh, porque non decilo non ter tanto éxito como outros, parece que eso relegou-nos a un segundo plano. Pero en calquera caso, para min, eh, deses grupos que hai que ter en conta sempre non só cando se fale da movida, senón que cando se fale da, do pospun da new wave máis sinistra que se fixo neste estado. do primeiro álbume dos dous que editaron Décima Víctima estaba este detrás de la mirada que unha verdadeira maravilla un tema que seguía as pautas que definiron o grupo e que a verdade sempre ben estupendo lembrar Décima Víctima un grupo que fai moitos anos de ixou maravillosos temas. Eh, seguimos aquí, amigos, hoxe un pouco en onda escura, atmosférica, post-punk, sobor de todo, eh, aquí, en Retrovolución, grazas á Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que é Radio Filispín, atraveso do 93.9 da FM de Ferrol, podes escoitarnos tamén a traveso de internet e lembrar tamén que TT Radio, dende a Comunidade de Valencia emite Retro Evolución. seguindo na onda un pouco escura, un pouco post-punk. No 2010, o Children tamén miraban aos 80 e facían este disco Dancing Dead dentro do seu álbume de igual título que o grupo O Children, o grupo londinense que ata o eleva bastante sin grabar nada E fixeron dous álbumes máis un de remezclas deste O Children que imos a poñer algún temiña de o 2012, como digo, non volveron a gravar nada. Agora mesmo, a verdade, non teño información se é que xa non existe este cuarteto londinense ou simplemente non graban. Xa non son os tempos de antes cando podía gravarse pois moito máis amiudo co que se fai actualmente. O que pasa? A industria discográfica non dá para máis e moitos grupos non poden vivir desto como supoño que gustaría a moitos de nós para seguir escoitando a súa música. Como digo, este álbume do 2010 de Oh Children, pois, como digo sempre, a maioria das veces, atopei un vídeo deles nun blogue que sinto decir que xa non me lembro de calera porque me gusta andar investigando por aquí e por ali. E sorprendeume a súa música o seu son, incluso si ides ao vídeo de este disco dis, de disco dancer, perdón podedes ver e incluso esa estética e eh, entera New Wave total había moitos máis temas que eran francamente vos como este Radio Waves I've heard you on a radio But I've never seen your face It's good to meet you. Radio Waves, o Children, dentro do seu álbum, do mesmo título, o Children do 2010, o cuarteto londinense que miraba cara aos 80 e deixaba estes magníficos temas na onda post-punk New Wave tamén un tanto escura e profunda. Eh, tal vez non se xa tan profundo a este tema que imos a poñer agora pero si sí que un tema emblemático eh, tal vez non se xa tan New Wave, se xa Punk, pero non porelo desentona neste programa en ningún sitio eh, o que imos a escoitar agora que seguro que ¡Todos os recoñecedes! Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca nadie más que en mí Y no pienso nunca nadie más que en mí Leo libros que no entiendo más que yo Oigo tintas que he grabado con mi voz Oigo tintas que he grabado con mi voz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 que este tema non necesita presentación o igual co grupo, parálisis permanente, autosuficiencia, un referente dentro dos sons máis punk, máis sinistros e góticos si se quere, do panorama estatal, no má ano, ah, perdón, 1982, compartía un sinxelo con gabinete caligari, uns gabinete caligari cainda, comenzaban dentro desa onda máis sinistra e escura que a música que fixeron posteriormente con son eh, con entrañas máis eh, españolas un son máis puramente non comercial porque ainda que tiveron éxito non ten que ver nada con eso as raíces máis españolas buscando ese son que definira o grupo e que, a verdade, comercialmente o conqueriron. Como digo, neste 1982 cando es comenzaban os dous grupos compartiron sin xelo e autosuficiencia como digo, de parálisis permanente, o grupo de Eduardo Benavente pois quedará como un referente para moitos de nós, o igual Que, si falamos en este eh, programa o son que se caracteriza eh, a Coldwave, o sons máis escuros, máis post-punk, non pode faltar este tema que é un referente, pero non estatal só, é un referente mundial. pero que este tampouco necesita presentación. Joy Division no ano 80 marcaron para moitos un antes e un despois dentro da New Wave e algo máis dentro deses sons escuros con letras escuras tamén un tanto depresivas por parte do seu líder Ian Curtis Love Will Tear Is Apart apareceu no selo Factory por aquelos anos 1980 e deixou unha liña a seguir para moitos que aínda sigue a día de hoxe. E o prometido é débida, amigos. Imos a ir rematando o programa co tema Zenobia de más allá que era co o programa pero esta na súa versión Letransit Guitar Version que seguramente sí que aparecerá ou casi seguro que aparecerá no segundo álbume que está a publicar o dúo de Alacante un seguro que estupendo disco pois a tenor do que estamos a escoitar e que deixan en empiluras atraveso de Youtube Zenobia de máis allá, perdón na súa versión guitarreira que tamén máis duración Rematamos o programa por esta semana, amigos. Non ando un pouco máis esgura, se si se quede do habitual, pero coido que paga a pena, disfrútala. Muitade que estive es aquí, en retrovolución, grazas a Radio Philips Pink, atravesou do 93.9 da FM de Ferrol, emite o programa, e tamén atravesou do internet podedes escritarnos, dete radio dende... A comunidade valenciana tamén emite retroevolución e lembrar como non que podedes descargar os podcast tanto a atraveso de e ou de archip.org para escutar cando vos queidades. Nada máis unha aperta e veica o próximo programa, amigos.